Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ перший Утоплениця Кінець липня 2021 рік Самотня худорлява постать поволі брела крутим берегом Дніпра. Заломлюючи кістляві напівпрозорі руки, вона жалібно скиглила неймовірно тонким моторошним голосом. «Повернися! Повернися! Благаю тебе!» Мокрий одяг утоплениці розлізлими клаптями прилип, Допоніваченого часом та водою тіла. У скуйовдженому вогкому волоссі заплуталися почернілі водорослі і дохлі рибини. Її нелюдське виття змушувало Галю засумніватися у власних намірах. Дівчина безшумно зістрибнула із кресла того столітнього дуба, подумавши, що дійсно впала з дуба, щоб на таке наважитися. Подумки посміхнувшись, вона відчула себе дещо впевненіше і тихо почала рухатися назустріч сліпому від горя приводу. Відчувши несподівану присутність живої істоти, засмучена утоплениця прохально витягнула назустріч їй тонкі руки. «Іванку, коханий мій, ти повернувся!» Зашепотіла вона їй нервово обмацуючи тремтячими руками обличчя Галини, яка дозволила нещасній наблизитись до себе, від привида страшенно тхнуло рибою, а від вологості у галі почали нити суглоби. Він не повернеться, сказала вона, м'яким рухом забираючи холодну розчепірену долоню утоплениці зі свого обличчя. Запанувала тиша. Тільки хвилі Дніпра тихо плюскотіли біля берега. «Я втомилася його чекати», – безбарвним голосом прошепотіла утоплениця. «Я не маю більше сил його шукати», – вона знову пронизливо завила і опустилася навколішки. Галя обійняла мокре замучене створіння. Наче електричним струмом її пронизав гострий біль та душевні страждання померлої. За блискавичну мить вона пережила її радість першого кохання, невимовне щастя, заціпеніння від жаху, коли легені заповнила вода і пронизуючий розпач втраченої любові. Галина дрібно затримтіла від неймовірної глибини усього того болю, який вона відчула, тримаючи причинну в обіймах. Зібравшись із духом, вона прошепотіла у холодне синюшне вухо утопленниці. «Відпусти його! Ти вільна!» Утоплениця повільно підняла сіре пошматоване обличчя до темного неба і недовірливо подивилася на Галину незрячими очима. «Я так втомилася!» В її легенях забулькотіла вода. «Там так холодно та самотньо!» «Спочивай із миром!» Галя повільно випустила з обіймів невагоме мертве тіло. На мить їй здалося, що вона побачила перед собою миловидне дівоче обличчя із великими карими очима. Яке швидко розтануло у темряві, як марево. Утоплениця зникла, наче її ніколи і не було. Галя одиноко сиділа на березі Великої ріки, задумливо слухаючи тривожний шепіт дніпровських хвиль. Задоволена собою, несподівано пролунав за спиною насмішкуватий глибокий жіночий голос. Від несподіванки дівчина зірвалася на рівні ноги та рвучко повернулася. Перед заскоченою зненацька галею стояла висока огрядна жінка із копицею короткого, жорсткого як дріт, темного волосся на голові. Пишні форми незнайомки були затягнуті у тісне плаття із леопардовим принтом. «Тітко, ви про що?» Із викликом у голосі відповіла Галина, розуміючи, що ненароком залізла на чужу територію. «Тітко!» – зареготала власниця тіла леопарда. «Дівчата!» – звернулася вона у темряву, в якій ховалися небезпечні тіні. «Це середньовічне напівзабуте непорозуміння наважилося вказати мені на мій вік!» З мороку почувся глузливий, скрипучий регіт. Галина побачила, як із чорної пітьми раптом вийшли десятки зловісних постатей, оточуючи її щільним колом. Огрядна жінка заверещала несамовитим голосом. «Хто ти така, щоб руйнувати наші легенди та втручатися у наші справи, київська вискочко?» «Чи, може, хочеш зайняти місце тієї, кого звільнила, сучко? Топи її!» Владно наказала біснувата жінка, і десятки рук простягнулися до Галини, намагаючись впіймати її. Дівчина худко відступала до води, розуміючи, що тікати їй нікуди. Відьми хижа сичали, деяким вдалося вхопити дівчину за ноги. Галя не счулася, як опинилася на спині, повалена лютими тітками на мокрий ґрунт. Їхні сильні руки, врізаючись гострими нігтями у шкіру, волочили Галю по землі. Дівчина пручалася з усіх сил, та ті були нерівні. «Рятуйте! Допоможіть! Вбивають!» Заволала духу Галя, відчувши, як холодна вода, Змусила вибухнути кожну клітину її тіла болючим фаєрверком. Раптом щось голосно луснуло у повітрі. Почувся гучний стукіт могутніх копит. Стривожені відьми облишили Галину і прислухались. Тієї ж миті із темряви вискочив велетенський чорний тінь із палаючими очима, врізаючись в юрбу навіжених відьом. Ті пронизливо заверещали та кинулися навтьоки до густих чагарників. У повітрі хвацько хльоснув гігантський батіг, зачепивши огрядну тітку, яка намертво обома руками вчепилася в ногу Галини, намагаючись занурити її у крижану воду. Дівчина відчула, що втрачає свідомість, коли раптом міцні руки підхопили її з води. Таємничий вершник ще раз вдарив батогом, і дужий кінь, дико заіржавши, скочив крізь холодні хвилі великої ріки і безслідно зник у безодні ночі. Галя прокинулася від важкого сну. Над нею простирався зірчастий небозвід. Тихо тріскотіло невеличке багаття, біля якого сидів кремезний чоловік невеликого зросту, та палив люльку. Мамаю. полегшено вигукнула дівчина та обійняла чоловіка. Моє шанування, княгине, якими вітрами у наших краях? запитав він. Вчасно ти нагодився? тихим голосом відповіла дівчина. Дякую за порятунок. Не маю я спокою, мамаю. Із неприхованим сумом у голосі сказала вона, і сльози навернулися їй на очі. Козак роздмухав люльку та уважно глянув на змарнілу дівчину. «Ходять чутки, княгине, що з'являєшся ти несподівано в різних кутках світу людей, на землі предків, та дивні речі кояться при твоїй появі». У голосі Мамая з'явилися запитальні нотки. «То правдиві чутки!» – сумно підтвердила дівчина. «Прокидаюся щоночі у іншому місці. Не знаю, навіщо!» – продовжила вона, затинаючись. «Дозволь мені!» – Галина кивнула на люльку. Козак простягнув димлячу люльку дівчині. Вона повільно вдихнула міцного запашного козацького тютюну – Задумливо випустивши дим, дівчина продовжила «Чи знаєш, мамаю, чому таке трапляється зі мною? Навіщо я тут?» «Не знаю, княгине». Козак заперечливо похитав головою «Можливо, потрібна ти у світі людей. Можливо, згадали вони тебе. Так буває і з історичними особистостями, що стали легендами». Коли майбутньому загрожує небезпека, втручається минуле, – додав він. – Відпочити тобі варто, безстрашна княгине. Все владнається. Якщо ти вже є у світі легенд, то і світ людей взнає твою присутність. – Поспи, дівчино, я охоронятиму твій сон. Виснажена тривожними думками, пекучим болем у суглобах, та пережитою неприємною пригоду із запорізькими відьмами, дівчина зручно вмостилася просто неба. Зі теплом багаття та опікою свого друга, вона заплющила очі, сподіваючись прокинутися на тому самому місці, де її зморив сон. We just wanted to live Mario to fill The sun